Doina fiilor împărării. Doamne, când ca un prunc în noi de născut, semnul primirii noastre în împărăția cerurilor ai făcut. Doamne, de datoria noastră cea mare și grea ne-ai iertat, iar noi, de datornicii noștri, am uitat sau cu duioșii, am îndreptat. Doamne, pentru tine, când casa, rudele, frații părinții, averea le-am lăsat pacea ta în sufletul nostru a intrat. Doamne, prin slujitorii Tăi, la nunta Fiului cel iubit pe mulți, i-a chemat, dar ei, după ce le lumește, au alergat. Doamne, de aceea pe noi nevrednici în cinstea ta ne-ai luat, și darul de nuntă ce ți-am adus te-a bucurat. Doamne, dacă pe cei fără haina de nuntă, în cu cel mai din afară, i-ai aruncat, este fiindcă voia lor au lucrat și pe tine nu te-au ascultat. Doamne, dacă între fecioarele cele înțelepte sufletul nostru l-ai așezat, este fiindcă uleiul faptelor bune, ca pe o comoară, mereu l-am adunat, fiindcă porunca talanților în fața ochilor noștri a stat... Doamne, fiind adevărul, calea și viața într tine ne-ai dat, ucenicii satanei ne-au urât, ne-au lovit, ne-au blestemat. Doamne, așa cum pe cei ce te iubesc și te slăvesc, între fii ei primit, tot așa pe noi nevrednici, între ei ne-ai socotit. Doamne, așa cum pe cei aleși, împărăția ta, ai pregătit. Tot așa, ca să facem faptele sfințirii în fier și de săvârșire într-un noi, ai venit. Lacrimă pentru taina învierei și sfințirii. Doamne, pentru ucenicii și credincioșii tăi, taina sfințirii și învierei ai rânduit. Felicit și sfânt este cel ce are parte din vierea cea din tâi pentru că între în înviere l-ai sfințit. De aceea, peștii aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoța lui Dumnezeu așa cum s-a prorocit.